namu bine muhammad wa ala alihi wa sahbihi e junain wa sallamun taslima katira taka swaf ala zaman sahaba isunni k pravi kudu sunegdan prošli put smo govorili je li odnosno počelo se upravo precizno određenim kaznama mislimo odnosno i stavkom pravu ili kitab pa smo govorili o kazbi za glud i odnosno za zinao spomenuli smo sve kada da za neožene ne ili neudate kazna za dokazani glude 100 udaraca biće i protivljanje izmjeste stanovanja na godin dana a za one koji su u braku u šerijski ispravnom braku rekli smo da je za njih žestoka kazna el kamenovanje u smrt E, još smo u tom, uglavnje ostalo nam je nekoliko hadisa, došli smo do 1039. hadisa e, koji je nastavljeno vraćaju onoga ko prizna gluh četiri puta, Rupi za kamenovano, odgađaju izvršenje kazne za trudicu dok rodi i ženaze za budnike koji kamenovaju. Borejda radi Allah Anku, prenosi da je muada, da je maj i libni malike lesna i došao Allaho poslanih, poslano Allaho alijekos edeme i rekao Allaho poslaniće ja sam sebi počinio nasilje i učinio glup želim da me očistiš. Poslaniha rekao ga je vratio Sutradan je ponovo došao i rekao Allaho poslaniće ja sam počinio glup Poslaniha rekao ga je ponovo vratio Potom je neko poslao u njegovu nalod, odnosno njegovu plemnu. Iza slanik joj pitao, da li vam je poznat neki mentalni nedostatak od Majza? Da li mu nešto zamjerite? Rekli su, mi ga poznajemo kao potpuno zdrava i po onome što znamo, on ni je jedan od naših dobrih ljudi. Majza je došao i treći put. O slanika Lijepi Svala ponovo poslao iza slanika ponovo ih je opitao o njemu, pa su mu ponovo potvrdili da je dobala. Kada je došao četvrti put, iskopana je rupa, a potom je poslanika Ileisala do Saran naredio da dovedu majza, pa je kamen rupa. Ovaj predajak, ili ovaj dodatak da je iskopana rupa, da se spominjemo o Hadisu, je izniman dodatak, to je slav. Nekim predajama se spominje da nije kopana rupa. Potom je došla dramidija, to je ta žena je li i rekla laho poslanice počinila sam put da me očisti. Poslanica kada je sela vesela mi je vratio, pa sutra da došla i rekla zašto me vraćaš? Možda ćeš me vratiti kao što se vratio mlaži. Tako mi je laga jasan trud. Poslanica je sela s nestromi rekla kad nečeš da tu prikriješ i pokajiš se. Onda te neću vraćati, idi sačekaj dok se ne porodi. Kada se je porodila, došla je sa djetetom zamatanim u kaleni i rekla, evo, rodila sam ga. Poslanika je sr. v.s. rekao, ide i dojga sve dok ne mogne jesti hranu. Dok se ne mogne hraniti samog. Dijete je narastno i je počelo jesti hranu, pa ga je ona dovela, a u vuc je bila korica hljeba. Ona reče, evo, poslanić, evo, odbila se ga i sada jede hranu. Potom je djete djete datu neko muslimano. Naređeno je da ju se iskopla rupa do prsa, postavljena je u nju, a zatim je bilo rečeno da je kamer u nju. Prišao je Halid i uzeo kamer i udaljuje u lalu. Krga je poprskala kolicu. Proklinjao je To njegovo lisu, stran, je njegovo proklinjanje lalu poslanika, kada je izvratio s lame, čuo što je rekao, polako Halid, tako mi onoga čuje ucije moja duša, učinila je tako pokajanje koje je kada, kada bi učinio onajno koji je varao pri prodaji, bilo bi mu oprošteno. Potom je naredio da se pripremi, odnosno da se opremi, klanjao je uđena azu, zatim je u kopanju. Ovdje imamo nekoliko je važno protivsa vezani za, za ovaj hadis i sprovuđenje ove kazne nad ludnikom ili bludnicom. Prvo je da je sunnet e, utvrditi, odnosno potvrditi da je zaista je li, dotična osoba da je po I zato je poslanika Nesila Treslam ovako postupio, tri puta je, je vraćao, i črti puta je priznao, nakon što je ispitao njegov narod, njegove su narodnjake, da li je zaista on gureli, metano, da li je zdrav, ispitao on njemu. Znači poslanika Nesila Treslam, kao što vidimo, je tako je praksa u šarijetu. Praksa je da se kazna sprovni samo ako ne postoje nikakve sumnje, da djelu što je djelo i da nema nikakvih drugih okolnosti koje bi mogle djel sprječiti ona ovaj izrešenje kazne. Tači mora se u potpunosti sve ova eliminirati videćemo kaznika ovaj kazne za kaznju. E sad mislim da seključivanje razilaze da li je da li je dovoljno da jednom se prizna neki kažu dovoljno da jednom se prizna da jednom prizna da je počinio zločin i glodi da međutim južna republika Hercegovina je da se četiri puta ostvarili jeli 3 puta četiri put se sprovodi kazna da se treba priznati i nakon toga teks provodi kaznu. U drugom slučaju kod ove žene, Glamide, ona je došla i poslanik je rasla tu slobodna jer ovaj prihvatio njeno priznanje zbog čega do toga što je bila bila trudna i to ja sam dokazao Jasen je dobrođenjena trudnoć, ona nije morala to potvrđivati e, četiri puta. I po samih ednih strata samo o hadisu joj vratuju, znači nisprovodio kadu, dok se ona ne porodi, pa joj ponovo vratuju dok djete, pa nakon dvije godine dok djete doji i dok ne počne samo da je I ona je bila ustrajena u tome da se sprovede kad i manis i ova žena pravedija svesno govori o njemu iskrenom pokajanju mada poslanik Silas Atus namerio je porako indirektno da se oni da oni promijene promijene svoju dali svoje priznanje i da to oni diješe sa ulom i što je prošli put je govorio da to da čovjek u tom slučaju da se može iskreno pokajati i to sa lavom nije što jer odnosno iskreno se pokajati u labi je u dozvoli, rahmet, očekaj to proštano. Ali oni su da se očiste na ovom svijetu zato je jedna nezvijestnost. Čovjek nije siguran da mu Allah prosti. Nije siguran koliko je teško to djelo koje uradio. I on želi da se očiste na ovom svijetu. Jer pravilno je da onaj ko iskusi i kaznuše na ovom svijetu za određen čin ili zlodilo, na ovom svijetu neće snosti nikakvu Nakon što je ova gabidija vidimo da su i neke asfabi proklinjali zbog tog njenog čina, što je naravno bila grešna, je došlo do poslanika, ukolio je falina i rekao nemoj ne takvo činiti, polako falite. Jer ona se pokajala, to je, znači radi s istrenoj vijednici, znači ne radi se o nevijednicima, oni koji čine te, ta djela, kome se desi to da učini pa se pokaje. To su, su isto gljevice, znači njeg, pokajanje je bilo kao dovoljno, kao kažem slo nikade i salatu osirama. Čak i zaloga koji vara pri prodaji. Što jasno govori, da je, nismo o tome govorili prije, smo govorili kupo prodaji, da varanje pri prodaji, da je to grije u rangu zinaluka ili još veći, da još težih zinaluka. Jer u ovom slučaju zinaluke činimo zulum sami se, kao što kaže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 da učinila je takvo pokajanje koje kada bi učinio onaj koji barav prodaje, da da bi bilo dobro. Zatim je na redu da se opremi. čini nije bačena, u za zatrpana, nego kao muslimanka je opremljena, okupana, je i poslanika joj je klanjao džena nos, zatim. Što znači da e, muslima nad kome se sprovede širijetska kazna, on je častan. To je širijetska kazna je samo kazna ili čišćenje od bjeha za taj dotičnik likoviće. Sljedeći hadis kamenovanja židova, svenovnika islamske države za blud, kaže Abdullah ibn amr. dj. l'Allahu prenosi da su Allahom, Mosanikom, alim sallatu wasallam, dovedeni židov i židovka koji su učinili blud. Poznate da su židovi živjeli u Medijini, da je, je bizantijski kada su na vizanti kao bilo spremena ovaj Medin i oni su, e, i to je pravilo da se da se njima sudi prema njihovom vjerozakon odnosno prema Alahovoj knjici koju oni slijede kaže Alah poslanik kada je slat došao kod židova i pitao i šta se kaže u te vrati za onog ko počini zlo Rekli su porcer eh, porcernimim licima Stavimo ih na dva magarca, okrenuti ih lice prema repu i tako i voda oko grana. To su oni kazali, vidjeli. Sad nekada je slavna presla mi je rekao, donestete vrata, kako istinu govorili. Donijeli su ga i počeli čitati. Kada su došli do ajeta koji govori o kamenovanju, mladić koji je čitao stavio svoju ruku na taj ajet i čitao ono što je ispred, iza toga ajeta, pokrijeo taj ajet. Jer taj citat. Abdullah ibn Selam, koji je bio sa lavom poslanikom, je rekao poslaniku, naredi mu neka podigne svoju ruku. Kada ju je podigao ispod njej, je bio, a eto, kamenovanje. Potom je lavu poslanika, naredio pa su kamenovanje. Abdullah ibn Omerad je lablazme, rekao, bio sam do njih koji su ih kamenovali, vidio sam židova kako svojim tijelom štiti židov pod kamenje. Znači ovo je ovaj hadis govori o tome da da se hrskitam i kršćanima, kršćanima i jevidno da se njima sudi prema njihovom njihovom kitabu. Ako je za taj propis ako ima je li za taj pristup ima odrižena kazna precizina Sljedeći, Han je o bičevanju robinje kada počini blud, Ebu Horejera djel narko prenosi da je lao poslanika lef sela, to se nam bio upitan, on je udavanom kada počini blud. Rekao je, ako počini blud, bičujte je, pa ako to ponovi, ili ponovno učini, bičujte je, pa ako to opet učini, bičujte je, potom je prodajte, pa makar za devin kola. I Šiham je rekao, ne znam, poslije trećeg ili četvrtog puta. Ovo propis znači za ropove to vrijeme to je bilo aktuelno jele on njima je bilo propisano pola kazni od u odnosu na slobodnog čovjeka jel pola kazni slobodnog čovjeka za neudavane je bilo je li, 50 bičeva a za udavane ili ženjene pošto se smrt grešimo ne može poloviti, je, bilo je isto propisano da se da se bičeva Po je kazni koju treba da je duši na svojim robom. Ebo Abdu Rachman Radjel Lavanbo je rekao, Valja Radjel Lavanbo je jednom održao hudbu i rekao, O ljubi, izvršavajte kazne određene za blud nad svojim robima, na, nad ženjenim i neženjenim. Neka robinja, usla neka robinja, lamog uslanika, riječila, Uslan, je počinila blud, pa mi je naredio da je bićuje, međutim, bila se tek porodila, pa sam se bojao da je ne ubijem ako je gude bićevao. To sam rekao posla Nikola i sve Latvoselam pa i rekao, dobro si se sjetio u drugoj predaj se kaže, ostavije dok ne ozdravi. I ovdje smo završili ovim adisom, robovima i robinjama, završi smo, poglavlje o kazni za blud. Kao i kod drugih, ovi pošti, jel, iz šerijetskih, šerijetskih kazni za, za ova vlodeva, cilj je, da se spriječi to zlo društvo. Jer jedini način, i to je najgudji način, to je propis koji Allah je našanu propisao, jedini način da se blud suzbije u jednom društvo. Jesu Jeste sprovođenje rigoroznih kazni, odnosno onih kazni koji je propisao gospoda svetova, jer sve ostalo je ovaj, blago i time se blud ne suzbije. Određeno je kazn za krađu, to je sljedeće poglavljanje. Krađan. Mi danas živimo je li, u vremenu kada, je, kada su mnogi grijezi, kao i bludi. I drugi grijezi kada su li, raširili se u društvu. I isto tako i je krađa jedan od tih dvija. Danas se na svakom koraku krade. Moramo razlučiti, ovdje vidjet ćemo li, da postoji razlika između prevare, otimačine i krađane. je nije isto. Prevara, kad nekog prevarite pa mu uzmijete i metak, na pijac. Podvalite krivo, laga itd. Ima otimačena, kada otimate nekakvim krivim zakonima, i otimijete nekome, kao što nedavno je bilo, ai, to je neki opog ovdje otrgroženi ovaj, ogranicu jo krađo zlatnog gradiću. Imate krađu. Šta je to krađa? Znači krađa je u stvari e, bez pravno, znači begaj do had. I krijomice uzmanju tuđinji. Kada uzimate krijomice tuđinji imeta koji je e, koji je čuvan. Bilo da je tu kući u jeli u u nekoj prostoriji zatvorenoj u autu u džepu, ili ono što se računa da se čuva. Na mjestima koja se računa i da su mjesta koja čuva i Prvi hadis koji govori o krađu jeste, a prije toga... Prvi hadis znači je za koju krabenu vrijednost se primjenjuje kazna odsjecanja ruke. Jer ne primenjuje se širijes kazna, kazna za svaku vrijednost koja se okrade. I zato Aisha radi Allah prenosi da je labo poslanika, ali im se da to sam vam rekao, ruka se odsjeca za okradenu stvar u vrijednosti četvrtine zlatnika i više. Sredeći hadis, jer govori o istoj temi, pa kaže o odsjecanju ruke za okradenu vrijednost od tri srebranjaka. Ibn Umar je je prenosi da lav poslanik ali i se la tosa na poće kau ruku kradivcu koji je ukrao štit ča vrijednost je bila 3 srebrnjanka. I treći hadis govorili o istoj stvari o secanju uha za ukradeno jaje. Ebu Hurere je je prenosi da lav poslanik ali i se la tosa ram rekao Allah je proklo kradivca koju ukrade jedno jaje pa mu se zbog toga seče ruka. Ionog koji ukrade uže pa mu se zbog njega odseče ruka. Ova dva prvih hadisa govori je li oni sam, to je ni sam, ono sadrže jedna vrijednost, ukradena vrijednost, zbog koje se odseča ruka. Prije toga je li prije nego što krenemo u tumačenje samo ću da naglasim da je krađa po islamu jedan od najućih djega za koji propisana kazna, oštra kazna na ovom svijetu, a to je odsečanje ruke, odnosno šaka. Što pidi el zapadnjaci, rekli kako što rigorozne kazne u islamu djeca djecu se, se odseći, šarkai tako dalje. I zato su, zato je kriminali, krađa druga zla, da to su proširena raširena u zapadnim družstvima puno više nego u islamskim zanimljama. Osjecanju ruke u ovom propisu govori Kur'an sam. Jer zato tušen Allah nevaš anvoj kaže kradnjivcu i kradnjivcu osjecite ruke njihove neke im to bude kazna za ono što su učinili opomena od Allah'a, Allah'a je silna i muda. Zašto je propisana ovako rigoruzna kazna za kradnjivce? Zbog toga što oni Jeli, bespravno napadaju tuđi imetak. A tuđi imetak, odnosno imetak u Islamu, zaštita imetka je jedna od univerzalnih vrijednosti u Islamu. Zaštita, rekli smo, vjeri, zaštita časti imetka, zaštita porijepa, jeli, to su univerzalne vrijednosti života. Jeli, to su univerzalne vrijednosti koje Islam štiti. I svako onaj ko nasrne ili nasrče na vrijednosti, ali, rigorosno se kažnjava na ovom svijetu. Zato je Islam propisao že stokje kazne za sve ovdje grane. Tako isto je za bluh. Jel time se grožava, odnosno, na, nasrećena ljudskog porijeklom? Nedudsku čast. I čast ljudska, jel i spada među te vrijednosti? E to je razlog. Usvišen je nalavno oče da zaštiti naše medike. Jer to je zaista zločin. Kada čovjek, recimo, radite dugo vremena da bi nešto postigli to ostvarite i neku dužu kar. To je pa očajni san. Poslumbaju se rade neku većoju vrijednost. Kao što je aktivno dakle, sada obije stanove i radi sve što je bjedno, novac, слава i tako I nedavno je bilo je poznato je ovi a, nasilnici, nasljednici, malo tu nije krađa, to je nasljeđe, to je nešto drugo, to su razbojnici koji su natporodno su prošli u stan doktora Šefa Grutlića i tražili zlatoj ostavljenosti s peštoljima i takvr. Za njih je druga kazna u njojčemu Kastnjegor, to su razbojnici, napasnici. I to kaže jedniji način da se sačuva ljuski med. Da se ta kazna sprovedi mnogim društvima, bilo bi ponovno na njih I to bi se, tam se, jeli, to zlo se sigurno smanju. Da zamislite osjećaj Nisana, koji, recimo, sakuplja novac godinama, bilo je takvi slučaj, ukrali hađinci, u svojoj hađi nekom novac, zakupljao zahađu, i sakupljao novac te godine trebao u mučići u kraljupak. To je zločin? To je zločin. Ili čovjek sakuplja godinama za auto, da kupi onako auto solidno lijepo, ona mora to biti niskupa auto, par hiljada maraka, Auto kao preuzno sredstvo, kao jedna blagodati dunjaloč, i dunjaločki preuzno sredstvo. I dođe i rađu se li, ti mangupi kriminalci u kraju i prodaju razak za, za sitne pare tam drugim kriminalcijima. Takvim ljudima se ne može drugačije stati u kraju osim sprovođenjem polavovi i propisa Zato kaže poslanik Ali sada, "Tosr Allah je prokloo kradijca koji ukrade jaje, pa mu bude u Portugal se čena ruka." To ćemo je objasnitovati hadis značenja ovog hadisa. Kako se dokazuje krađan? Krađa se dokazuje priznanjem. Čovjek pet ukrade, uh, treba da prizna dva puta da je ukrao i onda će na njemu se kazna. I ako porekne, uh, ako porekne nakon toga, ako kradljivac porekne Neće se osjećati ruka, nego će samo nadokladiti ukradenog stvar, odnosno njenu vrijednost. Daće vrijednost te ukradene stvari, jer on ne je gira u tom kraju. Ili dovođenjem dva svjedoka. Ako dvojica posvjeduće da, je, da je određena osoba nešto ukrada, su joj vidjeli, kada, kako, odepne ukrali, sve detalje, drugi. ne smatra se krađeva, uzmemo nešto što nije čuvano, nije to krađeva. Neko ostaje opored puta nešto, neko to uzme i u a zbog te krađe se ne osjeca ruka. Uvjet je da da ukrade nešto što je čuvano, recimo u kući, u autu zakućano, u magaziju, u štali, u džepu, jer sve to čuvano. Ako čovjek ostavi za moraju novčanije knjegu i neko uvidi pokupi to nije krađe. Čak ako se ako se uhvati taj, on se može kazniti na drugi način. A zbog te krađe, neće se osjećati ruka. E sad, umjeti za izvršenje. Međutim, prije toga objasnit ćemo ova, ova dvaha disa. U ova dvaha disa spominje se taj Nisan. Ne osjeca, ne osjeca se ruka za svaku kradenu uspalu. Nisan je četvrtina zlatnika ili tri srebranjaka i to je stak žumbura i do ličine U današnje vrijeme od prilike kod nas to, kad se ovo ovaj, procjeni, odnosno gledajući na naše, našu valutu, od prilike iziđe oko nešto manje od 30 banaka. Za što se odsjecao? Dobro. Treći ovaj handijs govori e, da je Allah prokao kranjica koji hrane jedno jaj. O ovaj hatis govori da se da se treba osjeći ruka kranijskoj krađe a negoosanika neće sva klasa nam ti ukazati šta čovjek sebi dozvoli da zbog neke ma, malovrijedne beznačajnosti koja je beznačajna kao jedno i ajde da dozvoli sebi da mu se oceječka ili zbog nekog užeta to je posanika neće sva klasa krađe kako ljudi zbog pa sit ovaj te neke sitne krađe dovode sebi u situaciju da izgubi ruku, da im preciječe ruke, sam sebe ponižavaju. Allah'u proklijestvo znači da je udaljeno do lahme milosti. Onaj koga Allah prokuni ili proklijete, on je udaljeno do lahme milosti. E sad da vidimo koji su uvjeti izvršene kazne. Kao i kod luda, jel i pičeva i kamerovan rekslo, prije svega mora biti punoljetan. Mora biti punoljetan, širijetski punoljetan, maloljetnikom, nesprovodi se kaznan. Prvo da kradljivac, drugo, da nije otac vlasnika, recimo, ili njegovo djete, muž ili žena, <clears throat> što znači, da ako otac ukrade od sina, ne osjecamo osjeca se, sin od oca, ili muž od ženi, žena od muža, jel? Jer svako od njih ima pravla i metak drugog. Ima određeno pravla, to je ta štuglazba koju se nesprovodi kaznan. To ne znači da se ne, ovaj ne može kazniti, na drugi način, zatvorom, bićevanjem nekim ili drugom kaznom. Ali se ne sprovodi ova širijenska kazna, ova precizno djeđa. Da kranjevac ni na koji način ne polaže pravo na ukradenu ili na ukradeniji metak. To je da ne postoji nikakva mogućnost da bi ukradeniji metak mogao biti, pa makar teoretski, jel, njegov, recimo, Ako neko krade zalog svoj zalog, založio i ima dug, pa ostavio zalog od nekog drugog i u krade taj zalog. Zbog toga se nocije celnog. Jer taj metak u stvari nije ono od čovjeka, to je samo zalog, on nije postao njegov vlast. Ili recimo ne naplaći jedan plaćak, ne, nešto smo zaradili kod drugog. Čovjek je nikada i mi nemoj ukrasti. Zbog toga se nocijeca ruka, ali taj čin nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno ukrasto čovjek. On je dužan, imamo zakonske načine dožim do svog haka. Nije nam isplati, jednu platu, dvije im deset. Ili smo mu nešto, pa nam nije platio, nikad platio. Ne smijemo ukrasto od njega. Ali ako bi ukrali, onda ne, ne osjeta se ukradu tog čina. Da je ukradena stvar halal za upotrebu. Što znači ako hradljiva su ukrade haram, recimo vino, alkohol ili nešto drugo, da mu se ne odsjeca ruka zbog harama. Ukravo harama. Očekaju ja. islamsku islam učenjaci muzičkih instrumenta po krade, ne odsjeca mu se ukravo zbog toga. Jer ukradena ova, stvar ili metak mora biti harama. I da je njena vrijednost prelazi e, četvrtinu dirhanu, to je da ima nisab. Ako je se, se ukrao nešto manje vrijedno, to jeste krađal zbog toga se ne odsjeca ruka može se kazniti zatvorom ili mičevanje. Da je opravljena stvar bila na odgovarajućem mjestu za čuvanje. I to je uvjet. Odgovarajućem mjestu za čuvanje kao što je kuća, garaža, dučan, nešto što, je, što se smatra da, da, da je to čuvanje. Zaključano nešto, privjezano, zavjezano. Ako ostavimo recimo auto odključano na parkingu, ili otvorena balata, ili otvučano, rekao, uđe upali, ključ ostaju. Upali od kuće To jeste krađa, ali od toga se nosica ruka. To nije čuvano. Ako smo ga zaključali uzeti ključ, to je već čuvano. Ja. Ne mora imati određeni druge sigurnostne mehanizme. To je već za, me, za većem rukom. Dalje metak nije uzet na očevi, pred očeva vlasnika. Znači, je, ako nam ne uzme metak, mi vidimo. To je otimačina i on pobjegne. Bez ovdjera bilo to silom ili bez sile, bez upotrebe sile. To jeste krađavac, to je otrimačina, ali zato se ne osjeca vuka. E šta je sad krađavac? krađavac? je dužan kada se dokaže krađan. Prvo da vrati vlasnik u kradjeni metak, okup toga poslije razileženje među istavskim Jedni smatraju pa da je dovoljno da se izvrši kazan, da ne mora vrat Međutim, veći deo smata da treba vratiti u kradenih koji je kod njega. U kravu to vrati ga. U kravu vrati. A ako, već, ako nije kod njega taj metak, ako mu prodovniku i tako dalje, ne zna gdje, mora da doklati njenu vrijednost. A nakon toga, toga mu se ovaj, treba izvršiti nad njim kazan. Jer prvo je hak, ljudski, znači vradi haka ovom čovjeku njegovom, a drugo je hak prvo Allahom, jer je prekršio Allahomu propis ili Allahomu granicu, I zato se sprovodi kazna. Da nema Allahom u hak i ljudski hak, on je da bilo dovoljno vradi čovjek u njegovom i gotovo. Međutim, on je prekršio Allahom hak. Ajit je prekršio. I zato se sprovodi kazna kao je odgojna mjera za njega. Kazna na ovom svijetu je odgojna mjera za njega, to više ne rada ili da duvetas provođenja kazne da da vlasnik kradenog imetka potražuje svoj bit. Rekona da ne potražuje ne traži ni to ni podnjo tužbu jel? nije se žalo nadležnim ili sudijama kad je malo. Onda što smatra da tu valaju i da taj prošao preko toga i onda se kradivcu počeka pa ako se zna ko je neodsvican ne za zločin. Da će kada se ispune svi uvjeti i kada, jeli, o, o, kada, se eliminišu sve prepreke, onda se osjeca e, desna šanka. Tako je popisano, znači desna šanka, ne ruka, neki smatruje kao su lahirije, drugi da se osjeca ruke skozi rukovari. Međutim, to je mišljenje je neprivatljivo. Na osnovu praksi poslanika da je drugih, jer kasni e, halifa, ruka se osjeca došak šaki, desna šak. Ako se vrati krajđu, onda se odsjeca lijeva, jeli, a, lijevo stopolo. Ako se opet vrati treći put, onda lijeva šaka. I ako se vrati četvrti put, onda je desna stopolo. Pa tu ima razileđaj, u među vislamsku učinu. Ja da se samo dva puta odsjeca dio tijela. Desna šaka je lijevo stopolo. Poslije toga da sledi druge kaznike, što je piće ovani za atvor. Međutim, rijetki slučaje. Vijeti slučaj u slučaju istoriji islama da je, je li ovaj, da je se desilo da nakon prve krađe da se čovjek ponovo vraća nam se osjeća druga i druga ili mnoga. I ovog mišljenja je li džum od islamskih učenjaka? Zabranjeno je zuzivati se za neizvršenje podređenih šarijetskih kaznika. A iša rad javlana poslanika, supruga, prenosi da je Kurešević za, za, zamirnu u krog jedne mahzumike, koja pa je ukvala nešto za vrijeme poslanika na dan osvijenja mekih. Pitali su ko će se za nju zauzeti kod lavog poslanika? Rekli su to bismio samo u same igne zeid miljenika lavog poslanika. Dovedena je bila kod lavog poslanika Pa Cezarju zauzeo se za nju zauze u same ikuzite. Kada je to čuo Lav po salikareksala klasala, promijenom se boja lica, što raz, se razlutio se. Potome je rekao: "Za se zauzimaš za neizvršenje jednih od lavi određenih kazni." U samemu je rekao: "Zatraži za mene oprosta Lav po Ljudi iz dobre namjeri, je l, da da Cezarju, da jutki pogriješio. Jer kada se uh, utvrdi uh, krađan, odnosno gri i kada tu duđi do imala vladara, onda je stvar završena, gotovo, ne mora se više zauzmati. Znači, kada je došao predvećer, je Allah poslednji kada Isl. Posl. je ustao, održao govor, zahvalio Allahom kako mu i doliko potom rekao, a zatim, oni koji su bili prije vas, propali su zbog toga što su, kada bi od njih ukrao neki pleminić, čugledan čovjek, Oni bi ga ostavljali, ne bi sprovodili kaznu Ne bi sprovodili kaznu. Kada bi on njih ukrao neke ibednike, izvršili bi nad njim kaznu. To je ko danas je u našem društvima, u glavnom. Danas je tako, samo kažnjavaju običan svijet. Obično, radno, jel? da kažem. Običan svijet, oni velikodostojnici, moćnici, oni to riješi. Ako, ako dođe do suda, on tu riješitamo to, riješi to neko skomneno. Ovaj učer budu kažnjeni. I to je ono što je propastao narode pri. Tako mi Olga ono Jeruci moj život kada bi Fatima Muhammedova ćerka ukrala jabivozik. Ovo ovo je je li posanik koja je koji treba da pišete zlatnim slovima je li govori o pravdoslij samo pri svega pravdoslij posanik ali slatosa Zato i u pravidosti islama, islamskih vladara koji su kasnije slijedili takvu praću. Bez obzira ko je tvoj sin četka, sprovede kaznu. Jer ako se ne sprovodi kazna zbog toga što nekog ugleda, nekog sin ugleda, onda je to nepravda zuluh negativno. A to donosi samo, jel, propast. Potem je naredio da se žena koja je upjela od sjeća muka, a imša rekla, poslije se iskreno pokajala i udala se nakon toga bi mi dolazela pa bi ja prenosila njene potrebe alahu poslanik alis. Ovim smo je završili poglavlje određo krađi odnosno kazna određujemo za krađu s tim da se još ovaj bitno spomenu tu da odredimo odnosno se kazne. Recimo ako je neko bio u nuždi i nužda je ga naterala do krađe, recimo u vrijeme velike gladi Čovjek ugrožio nema šta da jede i ukrade zbog toga što nema šta da jede i ona njegova kolica. Na njim se ne sprovodi kazna jer koji to zabrava. Kao što Omer Adelander koji nije sprovodio kaznu za osjecanje ruke u vrijeme velike i glade koja je bilo u njegovu, njegovu dobu. Recimo može čovjek biti prinuđen udaruri, da uri, da ukrade nešto, A šta je da ura znači kad je ugrožen, recimo, život ljudski i on je da bi spasio svoj život, moram uklestiti. U tom slučaju ovaj, njemu se ne odsjeca ruka, nego može da budem kažel na neki drugi blaži način. Sledeće što slijedi, jeste kazna za pijenje ili konzumiranje alkohola. O tome ćemo pogledati u sljedećem putem. Ovim bi završili. Kulukavni radna, dostatko glma, libra, tfesakfe, vuh, ibnem, molnaf, ovahim.